פרק מ"ט שמעו איים אלי, והקשיבו לאומים מרחוק. אדוני מבטן קרעני, ממעי אמי הזכיר שמי. וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני. וישימני לחץ ברור, באשפתו הסתירני. ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר.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 נקל מהיותך לי עבד, להקים את שבטי יעקב, ונצורי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. כה <כו> אמר אדוני גואל ישראל קדושו, לבזון נפש, למתעב גוי, לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו, למען אדוני אשר נאמן. קדוש ישראל ביבחריך. כה אמר אדוני, בעת רצון עניתך, וביום ישועה עזרתך, ואת צורך, ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות. באמור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים יראו, ובכל שפיים מרעיתם. לא ירעבו ולא יצמאו. ולא יקם שרב ושמש, כי מרחמם ינהגם, ועל מבועי מים ינעלם. ושמתי כל הרי לדרך, ומסילותי ירומון. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. רונו שמים וגילי ארץ, ופיצחו הרים רינה, כי ניחם אדוני עמו, וענייו ירחם. ותאמר ציון, עזבני אדוני, ואדוני שכיחני. התשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותיך נגדי תמיד. מהרו בנייך, מהרסייך ומחרבייך, ממך <ממיח> יצאו. שאי <סעיס> סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. חי אני, נאום אדוני, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים ככלה. כי חורבותייך ושוממותייך, וארץ הריסותך. כי עתה תצירי מיושב, ורחקו מבלעייך. עוד יאמרו באוזניך, בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשבה. ואמרת בלבביך,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 ושרותיהם מניקותיך, אפיים ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבוש וקובעי. היוכח מגיבור מלכוח, ואם שבי צדיק יימלט. ככה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוכח, ומלכוח עריץ יימלט, ואת יריבך אנוכי אריב, ואת בנייך אנוכי אושיע, והאכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמם ישכרון. וידעו כל בשר, כי אני אדוני מושיעך, וגואלך אביר יעקב.